Első rész, első fejezet. A kemény sisakos. A magányos, hosszú távú előrehajolva kaptatott fel az emelkedőn, és újra megküzdött fő ellenségével, a fájdalommal. Egyszerre volt ez tortúra és terápia. Ezért csinálta. A hozzáértők gyakran mondják, hogy valamennyi atlétikai versenyszám közül a triatlon a legbrutálisabb. A tíz próbázónak ugyan többféle technikát kell elsajátítania, és a súlyok és miatt nyers erőre is inkább van szüksége, a triatlon viszont olyan mértékben teszi próbára az állóképességet, valamint a fájdalom tűrésének és leküzdésének képességét, hogy ebben a tekintetben nemigen akad párja. A férfi, aki a New Jersey napfelkeltében a kilométereket rótta, már jóval pirkadat előtt talpon volt, ahogy edzésnapokon mindig. Kisteher autójával a távolabítóhoz, versenybicikliét útközben letette egy fánál, a biztonság kedvéért hozzá is láncolta. 5 óra után két perce beállította a csuklójára csatolt stoppert, ráhúzta neoprén vízhatla a ruhája ujját, és becsobbant a jeges vízbe. Olimpiai távon edzett, ezt még Amerikában is metrikus rendszerben mérik. 1500 méter úszás, szinte hajszájra ugyanannyi, mint egy mérföld, aztán ki a vízből, gyorsan trikóra sortra vetkőzni, és nyerekbe. 40 kilométer a kerékpár kormányrúdja fölé görnyedve, végig sprintben. A mérföldet már jó ideje kimért a hosszában pontosan tudta, melyik fánál hagyta a túlsó parton a bringát. A 40 kilométert kisvidéki utakon tekerte le, mindig ilyenkor, amikor nem járt arra senki, és tudta, melyik fánál kell a nyerekből leszállnia és futásnak erednie. Tíz kilométert kellett futva megtennie, az egyik farm kapufélfája jelezte, hogy még kettő van hátra. Ez hegymeneti szakasz volt, könyörtelen, szípszaggató finis. Azért fáj annyira, mert mindhárom mozgásformánál teljesen más izmok dolgoznak. Az úszókra jellemző erős vára, melkasra, karizmokra, a versenykerékpárosnak vagy a maratonfutónak nem igazán van szüksége. Inkább csak cipelendő súlytöbletet jelentenek. A kerékpáros lábának csípőjének a sebességtől csak homályosan kivehető mozgása egészen más inakat és izmokat vesz igénybe, mint amikor valaki fogyasztja ütemesen a mérföldeket. A ritmikusan ismétlődő mozdulatsorok nem ugyanazok a triatlonos három különböző sportágra specializálódott versenyző produkcióját kísérli meg bemutatni egymás után. 25 éves korban is kegyetlen megpróbáltatás, azt pedig, hogy 51 éveseket kényszerítsenek ilyesmire, a genfi egyezménynek is tiltaniak kellene. A férfi januárban töltötte be 51. életévét. Megkockáztatott egy pillantást a csuklójára, és bosszúsan összeráncolta a homlokát. Gyenge részidő, percekkel elmarad a legjobbjától még elszállt szát szállt szembe az ellenséggel. Az olimpikonok valamivel két órán belül vannak, és ő is teljesített már két és fél óránál jobbat. Most majdnem ennyit mutatott az óra, és még hátra volt két kilométer. A lakóhelye első házait a 30-as út kanyarulata után pillantotta meg. Pennington már a függetlenségi háború előtt is létezett. A 30-as út két oldalán terül el, egész közel a New Yorkból induló, egész New Jersey-t átszelő, majd Deleveron és Pennsylvanián keresztül Washingtonba vezető 95-ös államközi autópályához. A falun belül a 30-as út neve főutcára változik. Penningtonban nincs semmi különös. Az Egyesült Államok lesajnált, vagy figyelemre sem méltatott szíve, ezer meg ezer hasonlóan tiszta, rendes, családias kisvárosban áll. Egyetlen komolyabb útkereszteződés van a központban, ahol a nyugat-deleveri sugárú találkozik a főutcával. ezen kívül három keresztény felekezett, szépen karbantartott templomai, az első nemzeti bank fiókja egy-két üzlet, és a főútól beljebb a fákkal szegélyezett mellékutcák mentén elszórt lakóházak teszik teljessé a képet. A futó férfi a kereszteződés felé tartott, fél mérföldje volt hátra. Ahhoz még korán volt, hogy kávézon az egy csésze dzsónál kávézóban, vagy megregelizzen a vitó pizzériában, de akkor sem állt volna meg, ha valamelyik már nyitva van. A kereszteződéstől délre elhaladt a polgárháború idején felépült fehér deszka burkolatú ház mellett, amelynek ajtaja mellett Kelvin Dexter ügyvéd cégtáblája volt látható. Az ő irodája, cégére és praxisa volt ez, kivéve, amikor a másik praxisa a várostól távolra szólította. Ügyfelei és szomszédai elfogadták, hogy időnként kivesz egy kis horgász szabadságot, mert mit sem tudtak a New Yorkban néven fenntartott kislakásról. Végigbonszolt a sajgó lábait az utolsó 500 méteren, hogy a városka déli végén befordulhasson a Chisapig Drive-ra. Itt lakott az utcasarok jelentette önmagára kiszabott káváriájának végét. Lelassított, megállt, egy fának dőlve lehajtotta a fejét, és mohon zihálva szívta be a tüdej által követelt oxigént. Két óra 36 perc. Nagyon messze van egy éni csúcsától. Az lényegtelen, hogy alig halad bárki száz mérföldes körzetben, aki 51 évesen akár csak megközelíteni ezt a teljesítményt. A lényeg, amit soha nem mert elmondani az őt vigyorogva buzdító szomszédoknak az, hogy a fizikai fájdalmat hívja segítségül a másik, a mindig jelenlévő, soha el nem múló fájdalom, az elvesztett gyerek, elvesztett szerelem, elvesztett fájdalma elleni harcban. Befordult az utcába, ahol lakott, és sétálva tette meg az utolsó 200 yardot. Az újságkihordó fiú éppen jókor a papírköteget dobott a verandájára. A srác odaintett neki, amikor elbiciklizett mellette, és Koldexter visszaintegetett. Később majd felül a mapegyére és hazahozza a kocsit. A mopedet felteszi a platóra, majd útközben hazafelé a bringát is. Először azonban még jár neki az zuhanyozás, az energiaszeletek és a narancsok kifacsart leve. A verandán felvette az újságköteget és átfutotta a lapakat. Azt kapta, amit várt, a helyi lapot, egy Washingtonit, a New York Times vaskos vasárnapi számát és egy becsomagolt szakfolyóiratot. Kelvin Dexter, a sovány, izmos, homokszihajú barátságos, mosolygós penningtoni ügyvéd nem erre a szerbre született bár New Jersey államban látta meg a napvilágot. Newárk egyik csótányoktól és patkányoktól hemzsegő negyedében nemzették. Így jött világra 1950. januárjában egy építőmunkás és a helyi étkezde pincérnőjének fiaként. Szüleinek, miután a környékbeli táncteremben megismerkedtek, és a silány pálinka túlzásba vitt fogyasztása következtében megfogant Kelvin, akkor kor erkölcseinek megfelelően nem volt más választásuk, mint hogy összeházasodjanak. Erről ő eleinte mit sem tudott hiszen a csecsemők sosem tudják, hogyan, kinek a közreműködésével kerültek ide. Később kell kideríteniük, és ez nem mindig fájdalommentes. Apja saját mércével mérve nem volt rossz ember. Pörhátbor után önként jelentkezett a hadseregbe, de szakképzett építőmunkás lévén úgy ítélték meg, több hasznát veszi a haza otthon, hiszen a hadviselés New Jersey-ben és környékén több ezer új gyár és dok, na meg a kormányhivatal építését tette szükségessé. Dexter apja kemény ember volt. Hamar eljárt a keze, hiszen az ököljog a fizikai munkások között sok helyen az egyetlen hatályos törvény. De mindig megpróbált a tisztesség keskenyös járni. Felbontatlanul vitt a haza a fizetési borítékját, és kisfiát úgy igyekezett nevelni, hogy szeresse a csillagos sávos lobogót, az alkotmányt és Joe dimaggio Később a kórei háború után azonban megszűntek az addigi munka lehetőségek. Csak a nyomorúságos ipar negyed maradt, a szakszervezeteket pedig a maffia tartotta a markában. Kelvin öt éves volt, amikor elment az anyja. Ahhoz még kicsi volt, hogy felfogja miért. Nem értette, milyen szeretetlen frígyben éltek a szülei. A kisgyerekek sokat kibíró, filozofikus világlátásával elfogadta, hogy az emberek már csak így ordítoznak, veszekednek egymással. Mit sem tudott az utazó ügynökről, aki csillogást és szebb ruhákat ígért az édesanyjának. Neki csak annyit mondtak, hogy elment. Elfogadta, hogy attól kezdve apja nem sörözik munka után, hanem rávigyáz esténként, és közben mogorván bámulja a szemcsés tévéképernyőt. Csak tizenéves fejjel tudta meg, hogy az anyja, miután az utazó ügynök elhagyta, próbált visszajönni, de a világgal haragban lévő, megkeseredett apja kidobta. Amikor Kelvin hét éves lett, apja fejébe vette, hogy egy füst alatt megoldja az otthonteremtés és a munkakeresés problémáját. Kiköltöztek tehát a lifnake ly bérkaszárnyából, és vettek egy használt lakókocsit. Ez volt Kelvin otthon a tíz át. Apa és fia mindig oda ment a ahol éppen munka adódott, és a mogorva kisfiú mindig abba a helyi iskolába járt, ahová hajlandók voltak felvenni. Elvis Presley, Del Shannon, Roy Orbison kora volt ez, meg a Beatles, é akiknek hazájáról Kelvin még sosem hallott. És Kennedy, a hidegháború, Vietnám kora. A munkák jöttek-mentek. Előbb-utóbb mindig felépült, aminek fel kellett épülnie. Végigjárták az északi városokat, East orange union -t, elizabeth -t dolgoztak New Brunswick és Trenton környékén is. Egy ideig a Pányberens-ben éltek, itt az idősebb Dexter művezető volt egy kis építkezésen. Ezután délfelé folytatták útjukat Atlantic Citybe. be 8 és 16 éves kora között Kelvin kilenc különböző iskolába járt. Itt szerzett ismeretei alig, hanem nem elfértek volna egy postabélyegen. Mástéren azonban kiokosodott. Az utca a harc törvényeit jól megtanulta. Szökevény anyjához hasonlóan ő sem nőtt magasra, nem érte el a 180 centit. Nem lett belőle nagy darab izompacsírta sem, mint az apjából, de szikár testében félelmetes szívosság. öklében gyilkos erő rejtőzött. Egy alkalommal kihívta egy vásári mutatványos boxbajnokát, Laposra verte és vágta a kitűzött 20 dolláros díjat. Ekkor egy olcsó szagot árasztó férfi odament az apjához, hogy a fiú járhatna az edzőtermébe, mert viheti valamire a boxban, dök tovább továbbálltak egy másik városba, ahol éppen akkor munkálkodtak. Nyaralás persze szóba sem kerülhetett soha, így aztán nyaranta a gyerek apjával tartott az építkezésre. Kávét főszött, amely a lóti futiként elintézett ezt-azt, kisebb munkákat is rábíztak. Egyszer egy zöld szemellenzős férfihoz kellett épp futni aki azt mondta neki, lenne egy kis nyári meló. Borítékokat kellett kézbesíteni Atlantic City-be különböző címekre, és senkinek egy szót se. Így lett az 1965-ös nyári időben egy bukméker küldence. Egy okos gyerek a társadalmi ranglétre ajáról is láthat ezt-azt, ha van szeme. Koldexter gyakran belógott jegynélkül egy egy filmre, és rácsodálkozott Hollywood csillogására, a vadnyugat dombos tájaira, a filmjúzikelek kiglancolt világára, a Marty Louis féle régi őrült kabarékra. Látta a tévi is, a szép lakásokhoz tartozó rosdamentes acélkonyhákat, meg a csupa mosoly családokat, ahol a szülők úgy látszott szeretik egymást. Az út melletti óriás poszterekről pedig csillogó limuzinok és sportkocsik néztek le rá. Az építkezések kemény sisakos népével semmi baj nem volt. Az amúgy durva faragatlan emberek kedvesek voltak hozzá, legalábbis a többségük. A munka sisakot viselt ő is, és az volt az általános vélekedés, hogyha kijárja az iskolát, apja nyomdokai haladva az épültéparban fog dolgozni ő is. Neki azonban más elképzelései voltak. Szentül megfogadta, bárhogy is alakuljon az élete, a gőzkalapács robaját és a betonkeverő körül szállongó folytogatóport széles kerülni fogja. Aztán rájött, hogy nincs semmi, amit a jobb, pénzesebb, komfortosabb életért cserébe adhatna a világnak. A filmezés megfordult a fejében, de úgy vélte minden filmstár toronydaru, honnan is tudta volna, hogy többségük még az ő nem egészen 180 centiénél is alacsonyabb. Csak azért foglalkozott egyáltalán a gondolattal, mert valami csaposlány lány azt mondta neki, hogy szerinte kicsit hasonlít James d -re. Az építőmunkások harsánya röhögtek ezen a bókon, így aztán kol ejtette az ötletet. Az utcagyerek hírnép felé vezető útja a sporttal is kezdődhet, ő azonban egyik iskolában sem töltött elég időt ahhoz, hogy bármilyen csapatba bekerüljön. Olyan munka, ami iskolai végzettséghez, pláne szakképesítéshez van kötve, szóba sem jöhetett tehát. Maradtak az egyéb kétkezi munkák, lehetett volna pincér, szállodai boly, kenegethette volna az autóalkatrészeket valami műhelyben, vezethetett volna áruszállító furgont. Végtelen hosszú volt a lista, de ami a kilátásokat illeti, ennyi akár építő munkás is maradhatott. Ezt a kegyetlenül nehéz, veszélyes munkát ugyanis, éppen a jellege miatt, aránylag jól megfizették. Persze ott volt még a bűnözés is, mint lehetőség. Aki New Jersey tengerpartján vagy építkezési barakjaiban nőtt fel, annak nem kerülhette el a figyelmét, hogy a szervezett bűnözés a bandatagság tágas kéglit, gyors kocsikat és könnyűvérű nőket jelent. És úgy hírlet, alig van, aki börtönbe kerül mivel Kelvin nem volt olasz származású, eleve nem juthatott volna be a maffia legfelső köreibe, de azért akadtak angol szászok is, akik megtalálták számításukat a szervezetben. 17 éves korában befejezte a tanulást, és másnap munkába állt a Kemden melletti középület építkezésen, ahol apja is dolgozott. Egy hónap múlva megbetegedett a földmozgatógép kezelője. Helyettes nem volt, a munka szakképesítést igényelt. Kó vette a vezető fülkét, eligazodott benne. Meg tudom csinálni, mondta. Az építés vezetőnek voltak ajjai. Minden létező szabályjal ellenkezett a dolog, ha arra téved egy ellenőr, búcsút mondhatott volna az állásának. Ugyanakkor ott állt munkára készen az egész csapat, és hegyeket kellett volna megmozgatni. Baromi sok kar megpöcök van ám ott, próbálkozott a főnök. Béza csak rám felelte a kölyök. Hogy húsz percig tartott, mire kitanult, a melyik kar mire való. Elkezdte túrni a földet. Kapott érte egy kis pótlékot, de ezt azért még nehéz lett volna karriernek nevezni. 1968. januárjában Cole betöltötte a 18. életévét, a Vietcong pedig megindította a Holdú év offenzívát. Kelvin egy kemdeni bárban nézte a tévét. A híradó után reklámok jöttek, majd a hadsereg rövid toborzófilmje. Arról is szó esett benne, hogy aki beválik, azt a sereg iskoláztatja. Másnap Kelvin besételt a helyi toborzóirodába, és így szólt. Be akarok lépni a hadseregbe. Akkoriban minden amerikai fiatalra besorozás várt, ha csak nem tudott valami súlyosan komoly gátló körülményt felmutatni, vagy nem vonult önként egy számüzetésbe. Gyakorlatilag minden tényégyszer és kétszer annyi szülő azért imádkozott, hogy valami csoda folytán megussza a háborúsdit. Az íróasztalnál ülő törzsőrmester a behívóért nyújtotta a kezét. Nincs behívom, mondta Koldexter. Önkéntesnek jelentkezem. Erre már felfigyeltek. A törzsőrmester lassan maga elé húzta a szükséges formanyomtatványt, de közben nem vette a szemét kelvéről. Úgy nézte, mint a mennyét a becserkészet nyulat. Hát, a szép fiam. Nagyon bölcs dolog. Elfogadsz egy tanácsot egy csatalótól, Persze. Jelentkez három évre, ne csak a két éves minimumra. Úgy jó esélyed van, hogy jobb helyre kerülsz, jobban alakulhat a karriered. Közelebb hajolt, mintha államtitkot akarna megosztani a fiúval. És ha három évre jelentkezel, talán még Vietnámba se visznek el. De én Vietnámba akarok menni, felelte a mocskos, cájgruhás kölyök. Ezen elgondolkodott a törzs. Értem, mondta végül nagyon lassan, és akár úgy is folytathatta volna, ízlések és pofonok. De csak ennyit mondott. Emelje fel a jobb kezét. 33 évvel később a hajdani kemény sisakos kifacsart négy narancsot még egyszer megdörgölte vizes fejét a törölközővel, és bevitte az újságokat meg a gyúszta a nappaliba. A repülő szaklappal kezdte. A vintage airplane nem valami nagy példányszámú kiadvány, Penningtonban csak rendeléssel lehetett beszerezni a klasszikus és második világháborús repülőgépek szerelmeseinek folyóirata. Koldexter Dexter a hirdetési robothoz lapozott, és tanulmányozni kezdte, a gépet venne rovatot. Az egyik hirdetés látnám, fél félúton megállt a kezében a narancslé. Letette a poharat, elolvasta még egyszer. avenger keresek. Komoly ajánlat. Ár? Nincs plafon. Kérem, hívjon. Grumman Avenger Pacific 4 torpedóvető bombázót nem lehetett vásárolni. Múzeumban volt valamennyi példány. Valaki megfejtette a kapcsolati kódot. Volt telefonszám is, ránézésre mobil. 2001. május 13-át írtunk.